«Я забрав тебе з собою, якби тебе вигнали», — сказав Волин, і враз багнув, що говорить дурниці, і йому стало страшно і тоскно. Він забув на мить, але справді забув, що живе в озрі, що він не така людина, як Лея, а що зовсім щось інше, і що його буття має дуже мало зв'язку з її світом». А вже забрати її кудись, то й поготів, нема місця, нема нічого, просто неможливо. Але дивилась на нього залюбленим поглядом, а він поправився. Забрав би тебе, якби мав куди. Неодмінно забрав би, а то хата виходить ніби братова, хоч і маленька, як отця, де ми зараз» а в мене самого лиш вітер довкола. Якщо ти кохаєш мене насправді, то, може, підеш до нас у прийми. Якщо хочеш зі мною жити, щоб ми мали спільних дітей, щоб Волин обійняв дівчину і закрив її в поцілунком, міцно притискаючи до себе. В очах у нього стали сльози. Ми ще поговоримо «Про все це докладніше. Ми знайдемо якийсь вихід. А зараз поспішаємо». Вмить він одягся у те, що було на ньому, коли вони залею прийшли сюди. І схопивши дівчину за руку, побіг із хатини на западаючому за ліс сонцю. Захекані спинились на березі озера. «Зачекай хвилинку». Сказав Олин і метнувся у кущі неподалік Звідки витяг обидва кошики З якими Лея ішла по ягоди Вщерзь наповнені суницями і чорницями Оце так-так, сплеснула руками Лея. Коли ж це ти, ти встиг, Дивити та й годі? В мене було припасено Заздалегідь Я не збирав усе ще до твого приходу але заховав. Ніби знав, що знадобиться. Бо забракне часу. Насправді Волин лишив порожні кошики в кущах і гукнув на поміч Леса і його люд. Лес пробурчав, що для людей так багато працювати він не хотів би, але Волин вмовив, що це потрібно йому, Волинові. І старий приятель виконав прохання Волина як найкраще. Тепер удома. Мене не надто лайтимуть, з полегшенням зітхнула Леа. Але ж і гарні ягоди, та ще й стільки. Волин пройшов з нею лісом, мало не до самого села, несучи кошики. Це вже не вперше проводжав він Алею. Дивився віддалік на людей, на хати, кони і корів, яких ті люди привозили з собою. Приходив він сюди і сам, спостерігаючи за людьми десь із високого дерева або з кущів, намагаючись зрозуміти, пізнати ближче, осягнути той світ, якому народилась і жила Леа. Часом він бачив там її, бачив хату, її батьків, усю їхню родину. Високого, ставного батька з великими чорними вусами, завжди у Крислатому, солом'яному капелюсі, повновату, сказати б, огрядну матір з лагідним голосом, яким вона кликала малих дітей їсти або ж закликала курей чи гусей. Усе здавалося Волинові казкою, дивовижною, надзвичайною цікавою, ванливою, перевабливою казкою, куди цікавішою від тих, що розповідав йому «Старий Сом», про озерне життя, чи лес про лісові пригоди. То все було цікаво, але то був звичайний волинів світ. Там він розумів усе одразу, а тут... Тут люди схожі на нього, але інші, усі одягнуті, та ще й чимало одягу чомусь натягали вони на себе, бо клопоталися біля хат, біля худоби, Ще й обробляли ділянки землі, ще сіяли, використовуючи для цього коней і биків. Деякі речі Волин розумів одразу ж, коли вони ніби зринали з глибини його знань, а деякі не міг збагнути ніякий і боявся спитати Леу, бо міг би зрадити своє незнання, викликати у ній підозру щодо себе, підозру якої найбільше боявся, бо це могло б зруйнувати усе те все, що зараз складало Волинове літнє щастя. Волин і Лея підійшли близько до села, вечір уже запав, і в сутінках, багряну червону, світилися у селі багаття: горіло у печах, палилися каганці і вогні творили образ села таємничим і навіть страшним для Волина. Він поцілував Леу, і вона побігла до свого дому, а Волин стояв іще певний час під деревом і дивився, як зникав у сутінках її силует, як уже зникла вона у своєму дворі, як зачинилася...